Gari bateko historiak barritzera gatu zorain, Ormaiztegiko Zumalakarri Museoaren eskutik badai zure Xabier kerejeta historialaria etortzen saigula handik, eh? Museotik, ba historia zarraiek gaurgoizekoak badira zela kontatzera. Uh -huh. mm -hmm. Arratsaldean Xabier. Arratsaldean. Zer baduzabean do? Ongi, ongi. Bai, tiragan. Gari bateko historia gaurre, ezta? Bai, bai. Zumalakarri Museoa hezkuntzare reformara egokitu da. Amazazpi urtera bitarteko ikasleentzat gizarte harloko bizitaldi gidatuak eta gainera joko didaktiko bat astebetez doan erabiltzeko aukera. Gipuzkoako orma Zumalakarrekin museoa beti berri. Telefonoa bederatzi lau iru sortzi sortzi bederatzi bederatzi 00. Ba, Euskaldunen emigrazioaz, Ameriketara joan ziren, miliak eta miliak Euskaldunen historiaz mintzatuko gara. Ba, gara. Mm. Emigrazioa, si, normala demezela, Amerika, ba, aurkitu ondoren zen edo bere ala hasikozen, ez da? Bai, bueno, batzuk esaten dute, gainera kolone aurkitu zuela, Amerika, bueno, ba, gizuko, Amerika ez, India, kauda, Asia, aldera joan nahizuela, eta Euskaldunen esker lortu zuela, ez da? Or, Euskaldunak ordoan itxasuan, bueno, asko eta asko dibiltzen ziren sekulako garrantzia zuten etari ari esker esaten dute, orduan errezker Baina horrela uholde handi bat nola baita esatea gatik, e, ba, da, ba justu hemen gerrakarlista asizenian eta ingur horretan, mila zortziontako inguru horretan asizen, benetako hori miliak eta miliak alagon joatekoa. Uh -huh. Beraz, mila zortziondo gaita marrenan jarri dugu, eta ba, emigrazio bai. uhold hori amaitu gutxi gora bera? Ba, amaitu gutxi gorabera bera urte geroago. E, Mende honetan depresio handiarekin bai. eta gero ja gerra zibila eta gerra mundialatetorreko uh -huh. ziren ez pixka tordoan moztu egiten da Esan ezan duzu gerra gerrak arlistekin batera da izan zela emigrazio gehien batez ere galtzaria joan go ziren, ezta? Mm, bai, bai baina ez bakarrak, eh? Bai, asko joan ziren emigrazioa da, hau da, ekonomikoa da, baina bestaldetik, bueno, ba, exilioa ere izan e. zen askorentzat, hau da, politikoa eta kasu askotan gauza bera zen. Baina irabazleen artean hau da liberalek irabazi zuten, baina jende askok ere emigratu zuen. Ze, claro, gauza bad gerra irabaztea baina horrek ez duzen nahi horiz lur Jotako herrialde batean bizitzerikoa bat zegoela eta jende asko kaldegin zuen. Baina berazterare jende asko joan zen. Bueno, aberazteko asmoz, behintzat, bai, gainera kuriosoa da, ze orduan ere hasten da industrializazio euskal herrean, eta orduan hasten dira ba, batez ere kastil aldetitke da gero estremaduratik, euskal herreire etortzen lendabiziko fabriketara, baina euskal du nasko izaten du ameriketara, eta joatea, ezan, ze klaro, fabrikan aberaztuetzara, segula aberaztuko, ez? Eta han behintzat, bueno, esperantza ora bat zuten. Hmm. Liberalak ere duzu, joan zirela emigrazio horretan irabazleak ere joan zirela adibidez bat baldago Bai, bueno, bat oso kuriosoa daukagu, behin idatzi zigun Texastikan, Benuziano e, inu herrigarro batek espainoles ze ja aneko espanyol kaskarra zuen ikusten zen ingelesa nagusi zuela hizkuntza, baina bueno, oraindik moldatzen zen Eta, bueno, galdetu egia, otezen berak entzuna zuen, bere birraitona edo Anselmo Ignacio inurreigarro, izan zela, liberala, ba, arantzazu errezuena, arantzazu tenientea kokumenta. edo, zartzen hau? Eta, bueno, gube giretu berduen, eta, bueno, beti agertzen da, ba, bueno, beste figura bat, rodil, edo, bueno, aloko general importante batena, baina gero, obetu ikusita, bai, teniente izan zen, ba, bueno, ez, bere soldaduekin eta arantzazu errezuena. Beraz, arrozikuntua bat zuen, berak? Bai, bai, bai, arraza izuen, hori etxean entzuna zuena egia zen. Bueno, mm -hmm. hortaz aparte beste berririk ez genuen, baina, bueno, entzu zen, berak esan daba dakigu gero Mexiko aldera joan zela, emigratu zuela, eta gero ja, bueno, Tejasen, bueno, klaro, garai ere Tejas, Mexiko zen. Mm -hmm. Hortan, bueno, antxe finkatu zela familia eta horrein arte. Beste esko eta esko bezala, noski, abilidoz kaldunak ameriketan, Oin ere zora garrilla, animaren galgarria, oro bat engaña garrilla. Nundik zera eto rilla, angela maitia. Ederra zera lari osu bi osu, Bere <totipos> maite polita zerazu, zu zera zu ederra zera lan Au bere emaztari kantuan Angela Angela baina itxasuntziare bazen Angela zenego bai han zuzen Ameriketara joan zirenean ezkondu baino len bia joan ziren eta arailegatuta ezkondu ziren Eta angela zuen izena eraman zituen mitxasun ziak. Baso da, eh? Bai, bi aingerukin joan omen omentzen, baina gerazkenean bueltatu, eh? <laughs> bueltatu dintzen Andrea, utzita. Bai, nuz, bai Andrea eta semea labak, ez da, edo kantidadia. Herri minaz J. <laughs> mm. Alde Javier, euskal emigrante gehienak gizonezkoa izan alt ziren? Bai, normalean tipuan olabait esateagatik izan is, is, daiteke dela, bueno, ezkon gabea lehenago esaten zenuten, mm -hmm. ez? Es, ezkon gabe asko dagola. Orduan ere bai, baina claro, gizonezkoen erremedio beintsazen aldegitea, ze claro, dirurik eta ez pauzu familia bat osatzeko zertarako ezkondu, ezta? Ba, jende askok jotzen zen ezkon beraz, Nahiko Gaztea 26 da bataz besteko adina, joterakoa, gizonezkoa, noski. Eta batez ere baserritarrak. Oie mm -hmm. eztik ziren nola soberan zeudenak, hau da jende asko zegoen baserrietan, eta, ba, bueno, ez, bidea urasezen. Emakumeak eta joan ziren, eta gizon ezkonduak eta batzotan familia oso ere joan ziren. Baina mm -hmm. prototipua nola baita esateagatik hori xeda. Ofizioz, beraz, hartza, idoneka zari, ez da, garao Bai, bain, bain, baina, bueno, beste asko hibilizinen, bueno, miliak ofiziotan aurkitzen alzuten hemen ere presteuden eta inzuzen baserretarra asko geisten erizean galera, ez? Baina denentzako lanik ere etzegoen, Orduan, hangauza bera ba, trenbidetan, esatzen adibidez Buenos Airesen ba, esneketari gehenak ba, Euskaldunak zirela, ba, Portuan eta bueno, Zama Lanak eta eginez, baina batez ere ezagunenak ditugu hartzai eta bueno, abeltzen jakan ere ba, gizu, behi asko dagola. Behar bada, hoiek aberasteko aukera gehiago bat zeukatelako, ez? Ardi batzuk hasi hazi, eta gehiago eta hazi, ez? Hazi e, nauziaren ardiekin eta propioekin, eta hori iparra Ameriketan ere bai. Orduan aukera gehiago dago, eta intzutzen beti ere nola ez, indiano eta amerikano efamuatuenak zira, aberastu eta etorri zirenak, ez? Mm hori -hmm. gutxinekoak ziren, baina baina ezkenean hori dabestiek ere nahi nahizutena, ez? Emagumea eskonga berihonatsen? Baite ere. Ba ikasu so. batzutan gainera ara ezkontzera. hori bueno, emigrazio, bueno, fenomeno askotan ematen da, ez? Ez bakarrik euskaldunak Ameriketan. Ba lehendabisteko joan bat, e, ba, gizona normalean eta han, bueno, ja, familia bat osatzen duenean edo negozio bat daukanean, ba, deitzen du hemengo emakume bat arekin ezkontzeko. Beit, Beste kasutan. Deitu utan, edo. Bueno, deitu bai, idatzi eta eskatu. Go, gutu ba, gutu na idatzi, ezta? Kasu bai. Kasu. E beste kasu batzutan antxe osatzen dute familia, eta bestetan ba, igual eskatzen dute, ilo ba edo, ez badu semerik, ba, hango negozio ez eta arduratzeko, eta kasu batzuetan ba, ikusia dugu dokumentuetan, ba, bere alaba batekin ezkontzeko, eta inzuzen ba, familiak aurrera segitzeko, azta. Mm. Zein portutatik egiten zen, bat ere zere emigrazio hemen eskolarrian? Bat ez zere pasaiatik eta baionatik. Iparralde eta egualdeetik asko eta esko jaten ziren. Bueno, batzutan iparraldekoak pasaiatik eta egualdekoak baionatik, ez? Baina mm hietira -hmm. porto nagusiak, batzutan ere bordeletik eta santandertik ere bai, eh? Ba, Xabier, pasaiako portuan sartu ditugu mikrofonoak. Mm -hmm. Milaz hortzinun da, ugita, horretan. Mm -hmm. Eta elkarrizketa hau xe entzun dugu. A ber. Tomás, iere hemen noragoa motel. Argentinara Pedro Hand dagoen osaba Miguelen gutuna jasodia ea joango nahi zen bere negozioetan laguntzera. Aber asstu Miguel zaharra ere ze bizimo du zeukakan. Morro haszien geroango portuan ere ibilien, Amaeramale, eta gero hartiak erosi eta esne banatzaile aritu du Buenos Airesen. Bagarri galoa, Tomas, ez aldar amak, goikotxeaneko ines? Estik Ameriketara joan nahi. Madri edo Parisen edo hartziko menduk neskame. Gainera osaba Miguelek esantzitak, Buenos Airesen badaukadan niretzat neska aporit bat. Lars <laughs> terretortzeko asmodal duk? Diru aharrez egiten dela esan zidako zabak, eta nik uste datorren urtean hemen izango naizela. Indiano haberatxe torriko aiz orduan, gogoratu kero gutaz, Tomas. Lasai, Pedro, lasai idatziko diat gutuna, dugana etorri nahi baduk. Nah, baina ezin diatorain joan? zepa? Nire ordez soldadu joateko ezti diat inora orkitu, eta gurasuek ere ez ziate baimenik ematen. Lasai Pedro, Segi segiondo. Igusi arde. Nik zainduko diatinez, zintzo portatu adi, ondo izan. Hori emilia zortziron dobit ama osteko eh? Bai, hor. Eta, e, gurasun e, behimena berraltzen, poateko? Bueno, ba, espaziren adine zelduak orain hemen zortzu urretekin da, baina orduan, ez? Orduan no bost urte behar ziren e, adine mm -hmm. zeldua, eta, bueno, botu emateko, eta ez, eta bai, orduan askotan, klaro, go, e, gazteago joaten ziren, batzutan ama urtekin eta, ez? bueno, ba, lanean, e, bueno, presteudenean edo, lane egiteko presteudenean, orduan abiatzen ziren. Eta egila da, bestaldetik, ba, hori ez, ez soldadu, nola soldadu joan behar zuten, eta jende asko, aproveitzatzen zuen soldadu ez joateko ere, ez, ara, Ara joan eta Klauro aprobetsatu urte horiek ba, diru eraabazteko, noski ez eta ez horreg egooteko soldatuta behar bada bizitza ere galtzeko eta Euskalo nora tokatzeko, ze, orduan ere Filipinetan izan zi gene, eh? edo kuban jende asko ere jotan zen kubara emigrazioan. eta orduan Klaro estatua ke, eskatzen zuen ordezko bat. Ordezko bat, horren e, bueno, bueno, ba, papera edo beteko zuena eta ari pagatu eta gura zuen baimen ere bai noski. Gertatzen dena da, beti bezala, halako ba, bueno, paperak eta faltsutu egiten zirela, maiz, eta bueno, jendea joaten zen, pagasaporteak ere, ba, bueno, ez diru gehiago orde induta faltsuak lortu, eta jendeak alde egiten zuela. Gantxoak izenekoak ziren, bisabate, bitartekari lan hori egiten zuten, bai, ez Bai, noski, ez da batererrexa hola esan, ala, ameriketara ni joa, eta bani joa, ez? Orduan, baziren batzu, normalean euskaldunak, ameriketara joanak eta, bueno, ango berri eta bazutenak, eta gero onara berriro torri eta jendea erreklutatu edo, no, la baita Esan behar da, Amerika esaten dugu, baina batez diren e, urte hauetan izango dela gaur egungo Argentina eta Uruguay, Montevideo, Buenos Aires, Río de la Plata, esaten den uh -huh. horretan eta bai ordoan baziren gantxoak hasierran gainera ba, ziren ba igual herriko ba, botikarioak, eta edo medikoak, edo apaizak ere ba, bueno, ez letraetan eta bazekizkitenak ba, ba papere zirenak barkua noiz zegoen eta zenbat baliatzen eta bueno halako paperak eta konpontzu zituztenagoinezkenean ja, ofizio egin eta incluso enpresak baziren gantxo edo gantxeroen, enpresa hundiak, batez ere e, Ameriketatik interesak eta bazirenean jendia eramateko, jendia baina ehundaka lagunta eramateko eta batzuetan gainera eskatzen zuten ba, nahi ditugu familiak, alako lurralde bat edo kolonizatzeko edo nahi ditugu gizongazteak e, ba, trenbidetan eta lan egiteko talako lanak orduan ja gero ta montatuago zegoen dena. Enpresa jarri, barkua ere enpresa jartzen zuen, beraiek esaten zuten zenba kobratu, nora eraman, ze ofizia izango zuten, eta paperak eta, bueno, hoieta zarduratzen ziren, eta orduan, ba, bueno, jendea hartu, apuntatu, eta gero eraman egiten zituzten, noski. Okay. Batzutan alare, alare esaten dutenez behintzak zidia esartzen omen zieten, eh? Bai, noski. E, leku batera zoaz, e, zihuazela esan, eta gero han ba, bai, beste kontu batzuk. Adibidez, eh, Rio de Janeiro ora edo jomerzutela, eta ezin nauterietara, horain bezala lanera eta gero behar bada Buenos Airesen agertu, edo kontrakua. Eta alako gauza, ba, bueno, hori askotan hori gertatzen da, ez, gantxeroen interesen arabera egiten zirela gauza oiek. Edo prezio obratzerakoan, noski, hauek etzuten dirurik izaten pasajia eta pagatzeko, ordoan egiten zuten hauek diru aurreratu, eta han lan egin arabera ba, pagatu zorra. Baina, klaro, horrek aukerasko ematen ditu, ba, bueno, jendea erdi, erdi esklabo ez de, noski. zu lan egiten ari zara, baina lan hori zorra pagatzeko egiten duzu orduan egon e, zaitezke hilabeteak edo urte pare bat horren zai, ez, dena pagatu arte, eta, noski, nahusiak nahi duen lanak eginez ere da nagusiak nahi duen kondiziotan hmm, lan egin. Zerbezatu behar dugu, jendea zer gabeziko, ala, soñan zera makin, parbeltsuarekin beste dira bez. da, gehienetan, hola zen, izaten zen, eta, bueno, gero sekulako trampaba, bueno, ez. Izkuntzare, apena. Izkuntzare, nah, gehienak euskaldu nutxek ziren, uh -huh. eta, bueno, beste aldetik ere moneta aldaketa, hori duan klaraztuk, izaten zen una hemen beste da, baina ara joan eta hango diruarekin beste besteko puru bada, eta, klaro, hortxe, ba, joaten zen emigranteak aukera galtzeko beti ere, ez baitzun armarik nola, batzuk espabeleatu egiten ziren, eta horiek egiten zuten negozi, eta inzutzen gero oiek askotan aprobetsatzen ziren, bestetaz, baina, bueno, hori Nikuste dut ki gertatzen dela ez migraziorekin. Testu, testu batzuen arabera gineako beltzak balira bezala tratatzen zuten arraza noble hau da Bai, bueno, arraza noble hau gainera ez euskalduna bakarrik europarrek txuriak nora baita esateagatik azkenean. Ze, klaro, hemen esaten dugu Euskal Herrian oso importante zen, ba, jende asko zegolako soberan nola eta esateagatik, ez? Etorkizu gabe, baina nola ez, ba, eskandinavi aldean, Italia aldean, eta Irlandan ahidez, berez, oso lurralde pobrek zirenak, ba, bueno, ez milak eta milak elagun joaten ziren. Eta noski, horiek, nahiz, eta oso pobrek izan beti zango dara txuri europearrak, ez? Eta hori, konparazioetan beti esaten dute, beltzak bezala tratatzen zikustela, Eta hori da, bueno, noski, ososo gaizki edo txinatarra txinaterrakeri ikarerri gaizki ilt, e, tratatzen zituzten. Ortoan hori indignantea zen, ezko ustada dela egitea, baina beltzak bezala lan egite hori se espresioa. Eta hori konsul bateke idazten zuen, eh? E, Ola idatzi zuen, ez ze gainen gaizki tratatzen zituzten. Iparraldeko perso batzuek ederkia dirazen dute gainera emigrante askoren damu hori, hau da gantxoek engainatuta joan zirela azkenean eta lehen esan dugu indiano aberatsak baina beste gehiago izan ziren. No, askoz gehiago besteak noski. Mm. Baera bat, e, txiro eta pobre itzuli zirena, edo itzultzeko dirurik edo galditu ziren nakan. Hori da ziren, baina grau, gehienak ere zertara itzuli hemen ere espazuten ezer txo ere, ez da, er orduan ortsa galditzen ziren, asko. Ba badira hemen eh, Iparraldeko biberso. berso, hmm? Xabier ditugu elkarrekin. Bai. Amerikako bidea harrezazu jaun gaztea hori eh? gantsuak izan hauentzen, ez? Erranen dautzut nola bizi leku hartako jendea. Hemen kobrea bezain nasaiki han badabila urrea. Zertu naiz azken buruan gogoan naukan lekuan, neuretzean mintuelarik atseginak inguruan. Orain hemen naiz doakabea neor gabe desterruan. Eta, bueno, askoz que ya goziren, eh, eta egualdekoak ere badira. Eta, dividez egualdekoak ere badago, bueno, iruñeko apespikoa kateratako circular bat, eh, bueno, tituloa herdaraztago beñoso sangurachoa da. Circular en que reprueba como inmoral el sistema de enganchar jóvenes de ambos sexos para conducirlos al continente americano bajo las seductores promesas de una estable fortuna y de un feliz porvenir. Alegia bai pasko eta egiten zieten, baina da horra atzean ere bertsoien atzean eta zirkular horren atzean dago bertakoen beldurra, bertan, bertan asentatutakoen beldurra, baldurraldea ustuko hote zen. Gizon gazteak aintzu zuzen lan egin egindezaketeneak eta denak edo gillenak alde egiten badute, nork egingo du hemen, hemen golan. Sekulako momentu mm -hmm. batzuetan estatuak berak hori ez, eskatzen zuenean, soldatu joateko eta traba jartzen zituenean, horregatik ba, ere egiten zuten, eta egilea da, bono sekulako trampaketa egiten zizkietela, eta asko da mututa egiten zirela, baina, bueno, hortze dago de realidadea, ez hemengoak goak joan nahi zutelako engantzatzen zitiozten, bestela, etzitiozten engantzatuko. Borondataren kontu hori, mm. kontua mm. da, esate baterako Pedro Mario Taino etzela gehiago itzuli, baina iparra irre bai. Bai, iparra irre bai. Etorri eta joan egintzen, beraz, zerbait aurkituko zuenan, Eta bat erado esteraz? E... Claro, edo, edo zerbait aurkituko zuen hemen, eta zer aurkitzen zuen hemen, ez? E, claro, euskal herria bai oso polita eta hori guztia, baina gero zertaz bizi behar zen hemen. Gozia zen atza? Horixe, uh -huh. ez? Eta etorkizunik ez, eta ba edo esaten genuna, hemen egoteko eta mutilzar edo neskazar geratzeko eta familia bat osatzeko aukerarik ez izateko, Amoinak kontatzen zuen lehenago, esaten zuten, inez, ura, utziko, ote zuen, hmm. eta ez, amoinak esaten zuen, ba, hori, oraindik indik, hori garren mendearen hasieran eran, ba, hori ez, ba, bueno, erriko bat, ba, ameriketara, Zenegarrak eta zene eta zene ba, bertako neska utzi behar zuelako, baina neskaren amak, etzen inundekera, arekin, eskontzea, ba, pobrea zelako, bestere gabez, eta despedidan eta. Ta bueno, mainaren laua naiak ere eh, joan ziren aberiketara. Ta batzuk itzuli, testu batzuk, ez. On, gaur egunean ere sakamote diasporan hemen eh, baino euskaldun gehiago dagoela, Baliteke, jatorriz Jatorris ez main uh -huh. gertatzen dena berba da hori izan daiteke bai euskalduna tirela edo irlandesaek edo rusiarrak edo italianoak, ez geroan denak nazi egiten direlako, ezta? Mm. Uh -huh. Ba, eskerri asko, Xabier Gerreta, eta eta gauza egundo 15, emitzi izango sala guerrero, ezta? Betzatzen mm. dut.